rubu katika shule ya Biblia leo Julai Mosi mwaka moja tumesomewa mistari mingi ya mlango wa 30 na 46 wa kitabu cha mwanzo eh mistari 30 na 4. bado tunaendelea na uh, habari za Yusufu na nduguze na hata sasa babaye yuko humo e, Wamemuendea wamemwendea E, Yusufu tumekuwa tunasoma habari za ile njaa iliyopiga e, dunia wakati huo. E, ilipiga Misri, ikapiga Kanani kwa kina Yakobo. Sasa baada ya kuenda na kurudi, kwenda na kurudi kuemea chakula hatimaye. Sasa e, kwenye mlango uliopita 45 tano e, Farao na hata Yusufu walituma magari na vyakura na zawadi vitu vingi tu kumwelekea kwenda kwa Yakobo ili kusudi Akoba vione aamini aweze kupanda au kushuka kwenda Misri wanatumiana neno kushuka kwenda Misri. Eh? Kwa hiyo mlanga 45 tumekuwa tujifunza mambo mengi pale sija haja au kurejelea sana naitwa e, mambo mengi siku ya leo. By the way, mlanga kama huu tumejifunza tumesoma mistari mi yote ile. Seme kubwa ni majina ya watu ndio. E, kwa Mkristo Kristo hata viongozi wao hata maaskali ma masikofuao Wat, wataruka semke wao wataona hakuna ujumbe Bana kuna jumbe nyingi sana. Hakuna neno lilo dondoshwa kwenye Biblia kwa bahati mm. eh, Mungu anaweka tutajikuta ni kwa na jumbe nyingi. Leo nimefanya tu inabidi uchague zile kubwa kuliko zote. Tatu ndo nina nimezipata lakini zilikuwa kama 5. Eh, kwa hiyo katika sura kama hii <laughs> ambayo unaona ni majina majina bado kuna jumbe nyingi mpaka unafanya kuchagua. Eh kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu hakosei maisha. E, anaweka maji, eh, makusudi makubwa eh, na siku nyingine utakapo tunahubiri utakuta tunarejea mlango huu unakuta kuna ujumbe hatukuweza kumaliza mimi kili kwa mfano sura kama hii ukisema uanze kutafuta jumbe zote ambazo Mungu amekupa katika katika mlango kama huu na mistari yote hii hata kama ni majina majina unakuta unasoma hapa kama wiki 4 mfano kama tunafanya kwa kitabu cha Yohana wiki 4 lakini inabidi zile kubwa Eh, huwezi kumaliza hikima ya Mungu hata siku moja. Lakini uwezi kusema tumetoka bila kuelewa. Eh. Mungu anataka leo ujue hiki, kesho atakujulisha hiki. Siku nyingine atafanya kukukumbusha tu. Biblia inasema Roho Mtakatifu atakuja kutukumbusha. Eh, tuna wanadamu kusahau. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa Yusufu ana eh analimtumia Yakobo ujumbe, Yakobo akamjibu. Sasa anaelekea Misri na vitu vyake vyote nauza wake wote na kila kitu maana anahama mzima mzima e, sasa tutajifunza mambo mengi hapo lakini hii ni tafsira kimsingi ukagada mtu anapokuwa anaenda Misri kbiblia hanaakuwa ni kama kurudi nyuma e, ni tafsira ya kurudi duniani Misri ni kwa farao alikuwa na miungu we, wao nani. lakini hata kanani sio salama kwa hiyo hata kwa hatua hii kanani inakuwa salama pale Eh kuwa nchi ya ahadi. <laughs> unatoka misi tunaenda kanani Eh watakapokuwa natoka Misri tunaenda kanani. kanani ni kwa waabudu wa, Msaram pia. Lakini bado ni tafsira ya kutoku ya kufanya kitu ambacho unaona kama kinyume. Sasa tutajifunza kitu ya habari cha somo. Tumesema tutakutana jumbe kama tatu e, lakini katika hizo jumbe tatu moja nimeona iwe ndo inabeba ujumbe wa kito cha habari. Kito cha cha la leo eh sema usifanye maamuzi makubwa bila kuomba ridhaa ya bwana. Eh, usifanye mambo makubwa bila kuomba kibali. Hivi unaweza ukafanya kitu chochote bila kuomba kibali hiyo nchi itaenda kwenda? Ndiyo. Eh, mungu wako bo, bo, bosi wako ni Mungu wako. Bosi wangu ni Mungu wetu. Eh, tuombe kibali hasa kwenye mambo makubwa. Eh, kwa mfano, sina maana kila kitu ninachofanya Mungu anasikia. Ukisema nitoke hapa nini nikamtembeni jirani yangu Ilo sio jambo kubwa ambalo linahitaji Mungu ni namba kibali cha kwenda kutembea kwa jirani yangu hiyo ni vitu vya kawaida lakini yale makubwa kwa mfano Yakobo anatakiwa abebe kila alicho nacho aende nchi ya ugenini nchi ya farao nchi sio maamini Mungu na nini na kwa sababu amekaribishwa kwa sababu ametumiwa vitu kadhaa kadhaa eh, tutakuja kuliona kama eh, tutapita pita hizo sababu ambazo eh, zi zingeweza kuonekana zinatosha kumfanya aondoke lakini hapana tunaona kwamba Yakobo kwa hiyo hoja ya kwanza tunayoiona tunaona, tunaona Yakobo kwamba anaomba kwanza kibali kesho linachokutwa unalijua kwa nini Mungu alimchagua Yakobo akamwita wana wa, wa Israeli kalifanya taifa we angalia mwenendo yake kwa mfano eneo kama hii. muda wote Yakobo alikuwa anaenda kwanza anatoa sadaka anaomba kibali Mungu akishamujibu ndo anafanya hivyo ni vaji wanani hapa na Musa. kina Daudi. Daudi alikuwa anamuuliza Mungu, anasema wafukuza hao Wafilisti. Mungu anasema fukuza nitakuwa pamoja nawe. Msa e, Musa alifanya hivyo hivyo. Lakini leo waKristo wa leo anaenda kufanya kitu. Haombi kibali popote. Anaweza tena akaomba akafanya kama vile kumpa Mungu taarifa kama vile kama tu anapiga magoti anamwambia Mungu baba Tufanye maamuzi tukiwa tumepata kibari tukajumpata kibali eh hiyo ndo hoja ya kwanza eh, tusome kwanza mstari wa wa kwanza pale mpaka watatu haraka haraka halafu turudi kwenye hoja kwa sababu ni, ni ni hoja kubwa kwa kweli hoja kubwa eh hoja kubwa na ndipo wakristo tunapojikwa kabisa yaani tumejikwa vibaya mno eh vibaya mno ivi tujiulize hata kama labda mtu ni mume na mke wake ukao na labda ni ni wanaume ukawa na mkeo anaenda kila anachotenda kufanya ha ha haomi kibali wala unaukuta tu achafanya hiyo ndoa itadumu. Itadumu. Unakuta unakutozwa ameenda amefanya tu unakuta matokeo eh na hata wanaume anaza sio anaomba kibali lakini unatoa basi taarifa eh sasa kama inaleta matati, au mtoto wako ukakushtuka tu anaenda anafanya kitu fulani huyo huna hu, hu, hu, hu, hu, taarifa hajaomba kibali sisi ni watoto wa Mungu sisi ni wanawali wa Kristo. Tuko katika nafasi ya kuomba kibali kila jambo hasa kubwa kubwa. Jamani ujumbe tuondoke na nao. Wow. Naao. E, unaombaje kibali? Mtu anga tukijifunza Mstari wa kwanza Akasafiri akasafiri kobo pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaja Beersheba akamchinjia sadaka Mungu wa isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku akasema Yakobo Yakobo akasema mimi hapa akasema mimi ni Mungu ni Mungu Mungu wa baba yako usiogope kushuka mpaka Misri maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri nami na nitakupandisha tena bila shaka na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako mstari wa 4 tumeishia pale unaona kwamba Yeshba uh, uh, uh, ni mojawapo ni ni, sehemu ya, ya, ni mpakani mwa Misri na na na, na Kanani. Yaani yeah, ukitoka Besheba kusini kabisa. Nchi za nchi za Dani na Naftali ndo ziko kaskazini ndo eh ndio Galilaya na nini eh, ya mataifa. Eh na huku ni Besheba hapo katikati ndio Israeli ya na nini. Sasa kabla hajatoka kwenye mipaka aliyokuwa pamoja Mungu anamwambia ukae Kanani. Anamwomba Mungu Mungu sasa niondoke Mtu kabla hujahama kwa mfano huja hujato huja hujafanya huja, huja, huja yani mambo ma, makubwa yanayohusu maisha yako hasa tunakuja kuona ya kiroho Kwa mfano unapotoka katika nchi ambapo ulikuwa unaabudu Mungu nafanya nini? Ukatoka ukaenda sehemu nyingine ambapo umeenda mishe Huna wakaa kukutana na Mungu kule na nini? Unamwendea umulize Mungu je Mungu nilikuwa nakutumikia hapa na hapa niende kule napo na nitakutumikia utakuwa pamoja nani ndo anamu anamomba Mungu yeye alichinjia ali, sadaka sadaka zako na zangu leo hii ni moyo uliopondeka nenda kasome Zaburi ya na 51 anasema sadaka na Mungu ni moyo uliopondeka akielema moyo wako umepata kibali kwa Mungu ukitaka kuongeza na sadaka juu lakini naomba nisikundishe hizi sadaka za dunia ni ambazo umezishafanya hemletwa sadaka ya ya, ya kushukrani na nini ndo utakompata kibari. hivyo vyote zitakuwa ni vibali vya nje nje kitu kwanza ni moyo umme um, umejimwaga mbele za Mungu. Neno la Mungu, kibali cha pili ni lile neno la Mungu usifanye kitu kilichopishana na na na neno la Mungu. Hicho ndio kibali cha kwanza. Kwa mfano unataka kwenda labda ni kijana au ni binti, anataka kuolewa Akaenda akapendezwa labda na utanaashati wale kijana, na na nambwe na maneno aliyomdanganya tanganya kwa vijana ni wazuri sana katika kudanganya mabinti eh, anaenda anaoa anaolewa anachumbia, bila naona mfano bila vitu ambavyo vimepingana na neno la Mungu utaratibu wazazi labda haridhia vivii ni jukumu la wachumba kulidhiwa mia kwa mia na wazazao <laughs> eh mzazi anaweza sikutagulia anaanza kukutagulia lakini kikubwa pia aridhie vitu kama hayo lakini neno la Mungu lenyewe natoa mfano lakini ni sehemu nyingi na huwezi kujua kibali cha Mungu kama neno la Mungu lenyewe hurijui eh unao hu, hurijui Biblia kwa mfano nasema mke mwema eh ni nani awezaye kumuona anasema katika za mithali mlangu wa moja wote kuanzia msari wa kumi mpaka mwisho mstari wa moja hujawahi kusoma hapo hujui nini unasema mda umefika nimeishapata kazi nina kila kitu naenda kuoa marike unao bila kibali cha Mungu huja mtumikia Mungu hujafanya nini ndivyo wakristo wa leo tunavyoendea katika kila jama tunaoi kuona mtu mmoja na siwizi na mimi nitakuwa nasema sana kuliko kusoma nimegundua watu wanaelewa ukisema kuliko kuasomea lakini ngoja niwasomee ngoja nisome katika mlango wa, wa, wa mithali 27:8 aliyasema kusoma soma msaada kwa namba nisiusome kwa saa ya muda bado kuna hoja nyingi sana sijazikusa E, na, na bado tuliko kwenye hali ya utangulizi. Tuko tunaangalia habari ya kupata kibali kwa mambo makubwa katika maisha yako. Na tumesha toa mifano kadhaa. Lakini kwenye mlango wa Mithali mlango wa 27 mstari wa 8 Biblia inasema unaweza kuafika pale mwenyewe. Anasema kama ndege a mbali na na kiota chake au na shimo lake sema baba laishi. Vivyo hivyo mtu aondokae Aendaye mbali na nyumbani kwake. Huyu mtu ametoka kwenye taifa kwa lijua na lugha na kila kitu ameenda kama ndege tu anayelanda landa tu. Eh? Biblia haisemi vizuri kitu kama hicho. ndicho nlicho inaenda kutokea kwa nani? Kwa Yakobo. Yakobo kabidi aombe kibali. Unataka kwenda sehemu ulikuwa labda unatumiwa kwenye kanisa ulikuwa na jukumu. Wewe ni kiungu? Labda ulikuwa ndio jicho la kanisa. Labda ulilikuwa kinywa cha kanisa. Kwa mfano sa, mimi kwa sababu kubwa nimekuwa kinywa cha kanisa. Vivine na ubongo na kitu cha kanisa. Nikasema Ningasema hapana. Si emu endelee hapa mimi kuna same naenda nimepata kazi Botswana. mbaki salama. Eh nime kuna masuala ina kwa dola. Inawezekana tokia na shetani atakuletea hizo vitu. Hata ukisema kwamba nitaomba kibali kwenda ukasema hapa hana naomba uniongoze Napiga mpiga magoti naondoka. Hapa hujapewa kibali neno wa Mungu alijakuruhusu. Kwamba huwezi kaweka kipaumbele cha dola na, na, na, na kiungo cha Mungu eh au kiungo katika katika mwili wa Kristo ambao ni kanisa leo hii mtana ma kana anaeondoka nenda Zodi TV mmoja mwingine anaondoka anakuambia nimepata kazi nimepata shule ana mtoto mchanga wa miezi mitatu nimepata shule ninaenda kusoma anaondoka pale hakuna kibali kibali cha mngu, na Mungu neno la Mungu linasema uhai wa mwanao kumlea kumnyonyesha kumtumikumu kum, kumkuza na maana ya watoto pia baadaye kwenye somo la ile. Kwa hivyo unakuta kwamba aje ukiomba vibali humo vyote utakuwa tu ni vibali feki. Neno amguajea kuruhusu. Tureue kuona kwenye kitabu cha waamuzi. Eh, so, um, uh, Ruth, tunao watu walioondoka hivi hivi akina uh, Naomi na mume wake na akina Kilion na Marah Walienda wakafifia huko waka, akarudi mtu mmoja tu. Walienda wanne akarudi na e, umo. maana ya kuondoka, ondoka tu. Maana mpotevu aliondoka. Em ni em nitafutie mtu aliyeondoka tu ili hivyo akamambo akaenda akamtokee. Kuna maana ya kuondoka kiroho, kuna maana ya kuondoka kimwili. Yote hivyo havimpendesi Mungu. Omba kibari kikubwa sana kama hicho Nasubiri subiri kwanza Mungu afanye nini akujibu. Huyu huyu huyu huyu mzee Yakobo huyo, Israeli alijibiwa sio kwamba alipiga mvuta toa sadaka kaondoka hapana alipata majibu majibu ya Mungu leo ni nini neno la Mungu eh. ya Mungu na no majibu yake Mungu anasema kila kitu kote nimeshawapasha habari eh huko nyuma kuna Ibrahimu aliwahi kwenda Misri takumbuka kwa mstari ndo huko mwanzo mlango wa wa 1220 kwa sote tusoma huo mlango tusoma nafikiri mama mwaka jana kitabu tumekuwa nacho muda sasa Eh, najini pia nikupongeze wao ambao umekuwa pamoja na sisi. Tangia mwanzo maasura hii. Tukua kwanza, tukua wumbaji, wakwanza, wapiri, tuka kwanza tunasoma unabaji mlango wa kwanza, wa pili, tukaendelea size 10 mlango wa 46. Eh wiki ya sita tofauti tofauti tuka hujakosa. Kwa sababu sijawe kuhubiri peke yangu. Kwa hiyo kwa wote vile kuna watu ambao umekuepo pamoja nami na muda wote. Eh Mungu atakulipa. Amen. Eh malipa ma, ma, ma, ya Mungu makubwa sana. Sio wengi wanaofanya hivyo vitu kwenye uso wa dunia hii. Watu wako tayari kufanya chochote kile. Anaweza kuanza kwa miaka 50 anatafuta PhD. Anaongeza na na degree ya tano. Eh, kuna mtu nimesikia na asiana degree na PhD tano na nini na nadhani na, na, atafutana na, na, nini. Mimi nimeanza kutrain kwenye mitandao mitandao. Sina muda hata kusoma. E, watu wanaweza kufanya hivyo anaweza kupata hata PhD tano. Na masta azisikie uzamivu na uzamii vitu vingi lakini hawezi akakaa kwenye biblia kwenye, kwenye, kwenye kanisa akasikiliza Mungu ananena mlango wa kwanza mpaka mlango wa hamsini wa kitabu cha Saga kwambie mlango wa mlangu, kitabu takachofuata nimeshaanza kutafuta kwamba tunaenda kitabu gani Esther waami kwani tukasurprise tukapokuwa tunasoma mlango wa 50 namwambia jina naye tunaenda kuanza mlango mwingine hii safari haishi haishi hata ukifika mbinguni Mungu ataendelea kutawala. Sema mbingu na dunia zapitana lakini maneno yangu hayatapita kama Sema vitu hiyo. Mbinguni sitaondoka kila kitu lakini maneno ya Mungu. Kwa hiyo ukijua maneno ya Mungu Jue ni kama unajifunza lugha ambayo unaenda kuitumia hata ukenda mbinguni. Mungu hataabadilisha maneno yake. Ataumba nchi mpya, ataumba dunia mpya, ataumba Jerusalem mpya, atafanya kile chochote Kristo atakua yule yule. Mungu Baba atakua yeye, maneno yake atakua yale yale Na roho yako yewe ndio vita ambavyo kutoka kwenye ulimwengu huu paka ule ujao kitu kingine vyote majengo yote makubwa yote yatalala chini yatapotea eh, dunia yote hii na utajiri wake na utamu wake wote vitaondoka vitaanguzwa vita, vita, vita kunja kama ukrasio kwa hiyo ukiona una uwezo wa kujua maneno mengi ya Mungu ujue kwamba unajifunza vitu ambavyo ni vya milele vitu vya <totitulia> milele Bao uh, Ibrahim alisha, alisha ilo kosa akaenda Misri yaliommkuta kule mnayokumbuka ya hayakuwa mazuri. Kwanza alikuja alikuwa alikopata aliku alikuwa alikompata aliku, Ishmaeli ambaye alikuja kumletea matatizo kwa muda mrefu sana. Eh, ndiko aliyompata kupitia kwa Hajira aliyempata kutokea Misri. Ndiko alikopo kosho kosho mke wake alikuwa wa mke. Pale Mungu ndo akaingilia kati. <laughs> na na hata maana kwenye mlango wa sita, Mwanaye tulifunza somo la eh kiingereza chake ni rais Kiswahili sikijui like father like son kama alikuwa baba ndivyo alivyo mwana na mwanaye tayari kwenda kule Mungu akamzuilia pale kwa Hemere mpakani, hapa hapa nani hapa hapo ge, ge, Gerari eh ni maeneo ya Besheba Eh Isaka, kwa kwa ina misi. na yalikuwa nataka kuenda Na vitu vyote vinotokana na habari za njaa hizi Leo hii watu wa mtu kwa ajili ya vitu ya njaa za dunia, eh, opportunities, fursa. Eh, elimu, vitu vyote ni kuni moja vinatosha kumuondosha katika utumishi wa Mungu, kuacha familia yake, kuacha mme wake, mtoto wake. Kuna ina wanaume, na wanaume nakwambia anafunga na mzigo anaondoka anasema anaenda kutafuta maisha. Ana anakuambia ameondoka kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha. Hivyo vyote walivifanya havikuwa na majibu mazuri. Eh hey, Amina Amen. Hey, kwa hiyo tujifunze kuomba kibali. Hey, mambo makubwa sana kwenye, kwenye maisha yetu lazima tupate kibali cha Mungu. Na na mama amenielewa. Amen. Je tuenda tutaisha tut, tuta, haya jamaa? Tujifunze? <coughs> eh. Hey. Tujifunze yote hayo. Mfano wa mambo makubwa ambayo tunasema tunahitaji kupata kibali, kupata mchumba, mke, mme eh. Hey kusafiri nchi ya mbali eh hata wakati mingine imefika sehemu mfarri mume na mke kwa mfano si walipo katika kumpata siri kwa ni kuna kibali hata katika kuachana inaweza kuwa kuepo na kibali vile vile. <laughs> kwa sababu so, Mungu saliunganisha kitu ambao hatotakiwa kutenganishwa mm. lakini neno la Mungu halijakupa hicho kibali lakini mtu anasema ah sasa sema alichokiunganisha na Mungu wanadamu yes, asitenganishe lakini watu wanakuambia ni rahisi sana Alao tukitoka pale tunaanza ku kucheza na utukufu na utakatifu mbele za Mungu. Tunacheza. Tunaanza kusema, "Maha, yume una uzushi. Tena ushishi ni ni wao. Tena si wao." Pekea ni kufuru. Unajua Mungu akinena, alafu ukapindua yale maneno nduko kukufuru. Eh kutweza jina la Mungu ndiko kukufuru kulitweza kulishusha. Mungu anasema hivi Unakaidi kaidi ile amri kwa makusudi. Jamani, hiki sikisemi kwamba labda umekifanya. Chuko tunajifunza wote. Na mkumbuke wakati naomba hapa, nili Mungu wakati na kufundisha we, kupita kwenye hiki kinywa na mimi najifunza. So, huwa kuna vitu na hapa na mimi na eh. kwa najifunzia pale. Ni Kwa hiyo tunajifunza wote. Kwa hata kama kama munga na Mungu anatoa kibali nelo wa Mungu hata 19 kabla hujafikiria kutengana naye meo, mkeo nini omba pia kibali na hutakipata semu ningeanza kusema okay kama hakuna kibali kuna kibali kimoja tu wanapokuwa wameshindana kuseparete huyu akakaa huko akakaa huku, lakini wasiowe, wala kuolewa wala kulala na watu wengine wabahati tu wanateseka wakiwa okay, okay. peke yao Hicho kimetolewa katika hicho kibali kipo kwenye Biblia. Kiko kwenye mlango wa ngapi? Wa 7, wa 10 wa kwanza. Lakini anasema kwamba naenda mtu wahi mahakamani tukapewe hati zetu. Hicho sio kibali cha mbinguni hata siku moja. Na mtu anapoingilia mamlaka ya Mungu, kwa kweli utakuwa umekosea sana. Nato mfano. Vile vitu vikubwa vikubwa. E, kwa mfano kuchagua kazi. Mtu anakuambia mimi nataka e, kwa mfano toke hapa upewe kazi ya kunyonga watu walio hukumiwa. Kufa. Sina unaita cha hadi juu. Kinaani kazi watu wengi. Upewe kazi ya kuenda kufanya vitu vingi tu vikubwa vikubwa. Uko upewe kazi pia e, unampata fani. Sio sio kibali tu Sio sio kazi kama kuajiriwa. Kwanza ile kusomea ile fani. Ni vizuri wazazi wa watoto wanaoongoza watoto wajue kuongoza watoto wao katika kuchagua fani na katika kupata kazi sahihi. Em upate kazi ya kuuza ni Kazi inalipa. Kuna kibali pale? Lakini hey, okay, anawambia mimi mama simi pombe. Upate kazi ya kwenda kufanya kazi casino ambapo wanafanya kubeti, wanavuta bangi umo umo, eniwaya kwenda casino moja Nairobi. Kwa jamani msamii sikua nimeenda kupata huduma yote. Nikwenda tumetua tumefika usiku, hatuna hela ya Kenya. Sehemu hiyo imefunguliwa benki zote na hatuna hela na ni majirani lakini hela zetu hawaweza kazipokea. Jamii tunaenda kutafuta hela za Kenya, kuuza za kitanzania na kununua za Kenya. Tulienda kuuzia casino. Natoa ufanye hivyo mbili. Nikumbuka e, Ni sehemu chaofu kabisa. Kwanza kama ukiwa bado kama meta 10 kabla ya kufika kwenye mlango wa ile kasina unaanza kusikia harufu nzito ya pombe, sigara na na uvundo. Dabangi. Dabangi, yani uwezo ukajua ile harufu inachanganya. Ukieingia mbele wanakuona wanafanya nini? Aliye mkalia huko. Lakini kuna watu wamekaa pale wanakwambia una, wanafanya una, gani. Hiyo ni vibali ambavyo eh bipi hajavitoa hata siku moja. Lakini kuna sehemu nyingi nyingine labda inahitaji kupiga mabotari wa Mungu tena mara nyingi mpaka utakapopata majibu. Wakati mwingine muombe hata mtu ambaye analijua neno, neno kwa mtukwaji wako mwingine muombe tu. Lakini pia usifanye kama unaenda kutubu au fanya ni hapana, nipate ushauri. Au kwa mzee wa kanisa, mtumishi wote. Yote, yote yule ambaye ame amekupita kimo katika utumishi au katika uju, juzu neno la Mungu, eh? na hata wakati mwingine kuweka makazi yako nyumba yako wapi ni vitu vikubwa vikubwa kwa sababu hivyo vitu uzito wa hivyo vitu utaingia katika nini sio labda gharama ya pesa utakayolipa au uh, ni je vina uwezo wa kukuaathiri kiroho kutoka sehemu kadhalika nyingine kuna athari kiroho kuna athari ya familia yako kuna athari ya watoto wako kwa mfano mtu anaitwa anaitwa Rutu alienda ku alianza kwanza kkaa pembeni mwa Sodoma na Gomora. Mm. Eh hakuwa mtu wa Sodoma kabisa. Baadaye akaingia mfalaka Hamia mlee. Eh? Pale kuhamia sehemu kwenda kuishi sehemu fulani kulikuwa kunatakiwa kunatakiwa kibali pale. Eh? Na singekipata. Nafikiri yake Ibrahimu yali tulia kule eh yakaangalia uzuri wa la na na na. Na akasema hapa bwana mimi kama nilikuwa na mifugo 1500 itafika 1500 ndani ya mwaka mmoja. Aliangalia faida za kifedha ambazo ndio wakristo wanaangalia leo. Hapana. Eh kupata inawezekana athiri kupata fursa ya ibada. Unakaenda mtu anakuambia natoka hapa ni inshaambia profesa mmoja atoka huku akawa ameenda chuku cha cha tiba cha cha cha Iraki. Bagdad University. Eh. Ha, tu dora tu peke yake. Eh? Amina, tunayelewa Tuna haya. Tuna amina. <laughs> eh? Kibali haya yote yanaweza kukuna mazingira kwa mfano kama ni kazi, kishawishi. Unataka kazi labda ya kutoza ushuru. Nahitaji kibari. Na yamkini kile kibali hutakipata. Ni mara ufanye kazi inayokulipa eh 200, 300 hata kama una degree yako kuliwa kufanya hii kazi ya u, ya kutoza ushuru ambapo unaweza ukaona unaondoka na milioni tano kwa siku za wizi. ile roho haiponi utu zangu. Kwa hiyo hapo napo kuna kibari hapo. Ni mfano eh eh na kadhalika vitu wengi tu mfano eh, kwa ajili ya mda wao mtufanye eh inaweza angalia uweze Hivyo vitu vitakuathiri namna gani kiroho vitaathiri watoto wako, Vitaathiri nyekani sana lako lokotokea familia yako. Mtu anatoka hapa naenda sehemu mbali kabisa. Wakati mwingine unaathiri wenzao wenyewe watakuwa hawakoni tena. Haina tofauti na mtu ambaye ameenda Misri kama Yusufu Baba yake akaona yashakufa, kumbe alikuwa hai lakini hayuko karibu naye. Vivyo vinahitaji kibari Nani anafikiri kwamba sio sahihi? Sio sahihi. Hata au vinahitaji ridhaa. Yamun nakazari ga emtusome. Bila sema standard huko tena kwa tuzowee kwa tunatoa mistari kichwani. Matayo 6:33 bibili inasema hivi. Tafuteni kwanza ufari wa Mungu au wa mwingine mengine yote tatapewa kama ziada. Huu mstari ni mstari unaofundisha kitu kinaitwa kipaumbele. Nini uanze? Tafuta ufama mimi, tafuta ukuaji wa kiroho kukaa kwenye ibada usalama wa watoto wako na familia yako na nini na nini fursa za kiuchumi na nini zitakuja nyuma ndiyo maana ya usafi. Amen. Eh. lakini wakristo nani ambaye anaweza katika maamuzi yake makubwa makubwa ni nani anayetafuta kwanza ufahamu mbinguni na mengine yakifuata kwa kwa ziada. Ah, wakristo wa Tanzania, kwani umstari haukuandikwa na Yesu? wanaofuata hata wale wana ambao ni watakatifu sana wanaofufua wafu hawaofuati wanamtukana Mungu wanamkufuru Mungu anaweza akupa mamlaka ya kufufua wafu kama kutini neno lake eh nasema katika Zaburi ya 138 mstari wa 2 na kasome King James ndio inaeleza lakini hata Kiswahili inaanisha anasema hivi Bwana ameninua sana juu neno lake zaidi kuliko jina lake eh kwa hiyo um, huu mstari uko juu sana kuliko vitu vingine vyote hivi. Tafute ni kwanza ufalamo mbinguni. E. E. Yakobo anaenda Misri hatimaye kwa sababu moja ya kibari cha Mungu. Haendi Misri kwa sababu kuna mwanae anaitwa Yusufu, kwa sababu kama Mungu asingemruhusu, asingeenda na kuhakisha. So a haendi kwa sababu ametumiwa magari. unaonekana magari, paka leo magari anasumbu. Lakini wakati amini ilikuwa ni zaidi sana. Alikuwa alikuwa nayo ni Farao kwenye Biblia inaonekana. Hata magari hakikuwa kigezo. Ingekuwa magari kigezo asingeanza kumuuliza Mungu. Kwa sababu je, ungemuuliza akakataa? Kwa hiyo hakwenda kwa magari, hakwenda kwa ajili ya, ya, ya, ya wito wa Yusufu, hakwenda kwa ajili ya wito wa kwa saali, na Yusufu pamoja na naye na farao hakwenda kwa ajili ya magari na wito na vitu na zawadi ziopewa hakwenda eh kwa sababu ya ile njaa kali eh kwa sababu hakumpa alienda kwa sababu Mungu alimwambia yee nenda Misri tunaenda kufanikisha huko alienda kwa sababu ya kibali cha mtowaji wa kibali ambaye ni Mungu baba naomba tukijifunza hilo katika hoja ya pili eh Koja pini na nasoma mstari ule wa wa 5 mpaka sita msari sura ya leo. Eh anasema Yakobo akaondoka kutoka Berisheba baada ya kupata kile kibali sasa. Wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto wao wadogo na wakezao wa, katika magari aliowapeleka farao ili kumchukua na wanyama wao na mali zao wa, walizokuwa wamezipata katika nchi ya Kanani wakaja Misri. Yakobo na uzao wake wote pamoja na Mstari mingine anatupa ujumbe mkubwa sana. Ujumbe unaopatikana hapa unasema watoto Ndiyo bima ya Mungu. Anaejua bima. Bima ni mpango au mfumo au taratibu wa kujiwekea E ulinzi E, urinzi, e ulinzi dhidi labda ya moto, bima dhidi ya moto, eh, athari za moto, afya hasa, hasa, hasa kuna bima ya afya, bima ya magari, bima ni kitu ambacho dunia imetengeneza kwa ajili ya kukusaidia hasa uzeeni au baadaye. Eh, bima. Eh, pensheni. Kwa hiyo jina jingine ulikasema watoto ndiyo pensheni. Pensheni ni nini? ni pesa ambazo zinatunzwa tunzwa na mwajiri wako kutokana kutokana kwa mtu kwa ajili na we mwenyewe mnachangia changia wote pamoja kwa ajili ije kusaidia ukiwa tena huna nguvu zilizobaki umeesha stafu you hiyo know? kwa hiyo watoto ni bima watoto ni nini ni ni ni, ni pensheni ndio mpango wa Mungu tunaona kwamba Yakobo kati huyu alikuwa ashakuwa mzee kwa, mze, kwa sababu tayari ana wajukuu na unakumbuka wajuku. kwenye wa 38 na eh hey, watoto wajuku wa, waju zake akina Eli naona ni walikuwa washakufa. Washa Washakua tu wazima na walikuwa washaoa. Kwa hiyo Yakobo huyu ni mtu mzima kweli kweli. Yakobo ni mtu mzima sana. Eh? Biblia inasema wanayewe wale na ukoo wake huu wote. Maana hata wajukuu anaingiza kwenye hilo kundi Eh kwa sababu anasema alikuwa na, na watu 70 jumla. Ukitoa watu walioolewa kwenye ukoo wake. Eh? Na ileo hata ata wake zake walikuwa shazaeeka. So hao kwa sabioni. Eh? wali walimchukua baba yao ile safari haikuwa mzigo kwa yakobo yani yakobo yeye inaonekana alikuwa anakaa tu hey, yuda anashika kule hey, simiona anashika kule benjamina anatangulia yani anabebwa ulinzi uko kwenye uzao wake tumeona anabebwa napelekwa eh hey, anapelekwa misri kuhamisha kazi yaishi nene anashawahi kuhama mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine ile siku ya ni rahisi ni ngumu sasa jiulize kuhama taifa lakini vyote vinafanyika kwa sababu ya uzao wa Yakobo ninakuwa ndiyo kama ulinzi wake ndiyo, ndiyo mikono yake ya uzeeni, ndiyo watoto ndiyo kila kitu lakini dunia ya leo inakit, inafanya kitu kinaitwa kudiscourage au ku, kukataa uzao Ndiyo sio Mungu hajawahi kubadilisha kanuni yake Kwanzia ya mwanzo mpaka ufuno Mungu anasema zaeni mkaongezeke. Dunia inasema pungueni kwa kiasi kinachowezekana. Dunia na Mungu wanaongea sauti moja. Haya tuulizane sasa kama dunia na Mungu waongee sauti moja? Ni sasa mkweli? Kwa sababu wao wamepingana huko ndo mkweli, lakini wakristo Ndiyo sababu wakati mwingine kuhubiri habari za wakristo na kuwa mkali kama zaidi kuliko hata nikiwa naongelea mambo ya dunia na wewe mwenyewe unalijua hilo eh wakristo ndiyo wa kwanza kuharibu wazao uwezi kuikuta katika kundi ambalo sio wa wakristo labda wa hindu, au wa, wa budha, au wa nini au, au wa waislamu hapana ni wakristo ndio wanaopingana na mpango wa mba asemwa alikuja kwa walio wake walio wake ndio wa kwa kwanza kabisa kumkata. Eh zinatafuta sababu la kumwambia zawadi wa watoto ambao unaweza kawasomesha. Kuna Mkristo mmoja marais wa Marekani wote wani wa Kristo. Wana utajiri uliopiti, wana uwezo wa kuilisha Tanzania, pesa zao tupikaye. Lakini anaweka kukuta na kibinti kimoja. Eh ndicho ambacho anaweza kakisomesha. Kwa hiyo ni nini ni, ni sababu za uongo tu? eh ambazo ha, hata mtoto mdogo ambaye ana fikra za, za nzuri atagundua kwamba sababu zinazoelezwa hapa ni za e. kesho yako anayijua ni Mungu. Mimi si kesho ya manangu yote yule. Kwani nikisema kwa mfano naweza nikawasomesha ni kafa, nitakuwa nime nime nani? Ni nitakuwa nimepanga kweli? Hapa, Ni maneno, ni ya shetani kwa kawaida yake the opposition of God. Mungu akisema hivi shetani anasema. Eh, na, e, na mipango inayotumika ni nini? Eh, mipango inayotumika mipango inayotumika ya ku, ya kwanza ni sindano, ni vizu vi, vi, vi, ya mimba mbalimbali. Mpango mzima paka kuna mipango mikubwa ya kidunia inaitwa contraceptive eh, programs. Wakiona contraceptive kuzuia mimba kutonga na kukua au kuiua ikio bado imetonga imetoka kutungwa eh? na vitu vingi mtope hivyo hivyo hivyo lakini vingine ni vitu vinaitwa vinapewa jina moja pana linaitwa linaitwa family control au eh, mpango wa uzazi ule sio upao ni mpango wa mauaji kabisa mpango wa mauaji kemikali zile Nazijua vizuri Kwa e, na vijua kwenye sayansi na vijua kwenye kwenye kwenye kiroho mimi tu mbaya e, mbaya sana eh mbaya sana hem tu kwa hiyo tunaona watoto wa Yakobo kwenye uzee wake Ndiyo wanatimiza makusudi ya Mungu maksudi ya Mungu ni yapi eh twende katika zaburi twende haraka kidogo ajili ya muda Zaburi ya saba hiyo ndo sehemu ambayo ningeza kutafuta mistari kama moja kwenye Biblia lakini ni vizuri somo la mambo haya ya kuwa na watoto na na ya Mungu sehemu yake kubwa huwa ni Zaburi ya saba Pituu. Si vizuri tukao tutumie mistari tofauti watu wengine hawana uwezo. Ningeza kutafuta sehemu nyingi naweza kutafuta katika kitabu cha mwanzo mlangwa wa tisa Naweza sehemu nyingine lakini twende hapa mwanzo 17 eh sehemu nyingine. Na tunasome Zaburi ya 127 na hata 128. Hapo kuna habari mbili. Biblia inasema Zaburi ya shina saba Biblia nasema mstari wa tatu Tazama wana, wana ndiyo watoto. Oh? Ndio urithi wa Bwana. Je, dunia ambayo haitaki watoto unaweza kuniambia inataka urithi wa Bwana basi? Sasa kwa, sio dunia kwa maana ya dunia yeye anaongelea ni mfumo wa dunia lakini ambao unafanya kazi sana kwenye Ukristo. Kama ufaransa wa Kristo, wa wastaini wa wa, wa wa familia ya kifaransa ya kikristo ni, ni ni watoto nadhani kitu kama nusu au mpaka nane. Yaani familia haina uwezo wa kupata watoto wawili. Emme na Ukienda ambao sio wakristo kuna Waarabu wengi wamehamia kule na watu wa Jamii za Kiislamu na makundi mengi eh wana wa watoto wa 8 nilipo popote pale hata pa Tanzania wote kule eh na kadhalika sasa tusome yule msari tuendele. Nasema tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Thawabu eh eh thawabu uriifu maneno ya Mungu. Kama mishale mkononi mwa shujaa ndivyo waivyo wana wa ujanani. Watoto anatakiwa azaliwe mtakao bado kijana by the Tumeona pia kuna watoto wa uzee ni Mungu anawatoa wengi. Lakini nasema kama huna haja Mungu atukusubirisha kama Ibrahimu uwezo kabisa. Mungu akisubirisha kama Isaka uwezo kabisha lakini kama haja kusubirisha Mungu anataka watoto wa hujanan. Wote ni watoto by Kini, eh, anasema kama ilivyo mishare Mishare ni vitu utakayoni ni silaha ni vitu vya kukusaidia kwenye shida kwenye matatizo kwenye mashambulizi lakini leo hii huu mstari haufanyi kazi katikati ya wakristo amana afu sanai kazi zaburi shina nane mstari wa tatu biblia inasema kulingana na Mungu anasema watu waliooana na kuolewa eh, sura ya 3 mkeo atakuwa kama mzabibu uzao vyumbani mwa nyumba yako wanao kama micha ya mizeituni wakizunguka meza yako. Huyu mtoto mmoja anayezaliwa na wakristo anaizunguka meza peke yake kweli? Lakini tumetupo katika ulimwengu ulioharibika. Mimi ulimwengu uliharibika siku ya kwanza eh e, alipoingiza sera zake. Kupitia kwa kwa Eva na na, na Adam. Lakini ulimwengu wa Kristo wanapokuwa wanaifanana dunia kuzidi dunia yenyewe hapo ni kitu cha hatari kupindukia. Sasa tunawasema sema ni wakristo. Kwa tunaona uzao wa Yakobo eh tunaona uzao wa Yakobo ulivyo unavyoonyesha kwamba kweli ni silaha ni nimeshare na tushaiona inashakuwa imeshare wakati yakopo kwa imango wa 35 alipokuwa anashambuliwa na na majirani zake pale akina kina, kina Shekemu pale walikuwa wamemwadharisha wame binti yao ah ilikuwa imeidharisha mwenyewe Dina eh wale vijana walikuwa imeshare wale leo hii ukitafuta mata, na na shetani yumbane anakuambia hivi watoto ni wabaya lakini tafuta mataifa tafuta ma, tuanze kwenye ma, tu, kwenye familia familia yenye watu wengi na watu wachache wawezi kuzilinganisha. Watu wengi na hata mimi nashangaa. Unaenda kwenye harusi, unakuta anaanza binti, anaanza si binti kama kama ni send off anaanza binti. Kama ni harusi anaanza kijana. Anaanza nakwambia ukubwa wa familia yake. Na watu wanakuwa wanafurahia. Ndiyo siyo? Hmm. Alafu wako katikati ya fikra kwamba familia watoto ni uovu. Sasa ni ujinga uliopitiliza. Kama angeambia jamani mimi niko peke yangu na baba yangu na mama yangu ikawa ndio sifa tungeelewa kwamba labda labda uchache wa, wa, wa udogo wa, wa, uchache wa watoto ndio ndio sifa. Lakini ndio macho dukofikishwa na shetani na Wakristo wanaomfuata shetani hamtaki Mungu. Mta si somo Biblia kana mtaka shetani. Biblia inasema siokuwa upande wangu yuko nyuma changa. Yeah. Eh. Kwa hiyo Unaona nimesema hizi hiyo mstari ule usoma ilikuwa ni agano la zamani sasa karibu na mshoni wa Biblia kwa so, kitabu cha mshonini kwenye Biblia ni ufunuo. E, tuone kwenye agano Mungu alisema, Mtume katika kitabu katika, haraka, Timotheo kwa kwa kwa wa kwanza mlango wa 5 anasema hivi. Mstari ule na 14 arasita soma na 13. Tutaanza 14 Kwa hiyo tunaanza wa mbili wa nyuma. Anasema hivi basi napenda ukisoma kwenye King James hajasema wajane. Wajane ni wanawake hakika. Na nini eh gani? Wanawake hakika. <laughs> Matolio fiwa waume lakini wakiwa ni wao wanawake au sawa. Eh? Napenda lakini kwenye King James anasema mabinti. Hajatumia anasema mabinti kimaanisha awe ni ambaye hajaolewa au ambaye ame nini ame, ameolewa lakini akabado ni binti au ni mdogo hana mme na mrembe aliyekufa anasema yang yangu wime alitumia young women kwenye king james Wayo, wajane, kwa hiyo hapa weka wajane lakini kwa maana young women au wanawake wenye umri wa kuolewa ambao hawaja Koma the ya wanawake basi napenda wajane ambao si wazee unaona <laughs> anafafanua waolewe wazae wa, wazae mtoto mmoja ndio wamesema amesema wazae watoto watawale na madaraka ya nyumbani. Yaani wao wanafanya wa, wa, wafanye kazi nyumbani wao. Sio wale a, azae mtoto amuache aende kusoma. Sema wa, wafanye yaani wae nyumbani wanaendesha mambo ya nyumbani. Nyumbani anayeendesha kazi zile utaratibu ule ni mwanamke. Ndiyo mpango mungu. Mm -hmm. Yoo hii wanakwambia mnagawana. Leo namu yangu kuja usiku sana wewe uta, utabaki una unabadilisha una diaper wa watoto we baba. Anasema sio utaratibu. Jusukashio fratu murudie Mungu. Eh, anasema madaraka ya nyumbani ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu. Mfumo ambao hauendi hivi, wa watu ku, ku, kuolewa na kuwa na watoto wao na kuwatunza nafanya nini inampa adui ambayo inaongoza na shetani. Kulaumu ndicho wanachofundishwa makanisani. Msana wa 13 unasema turudi naye. Anasema tena pamoja na hayo kujifunza kuwa wavivu wakizunguka zunguka nyumba kwa nyumba wala si wavivu tu lakini ni wachongezi na wadadisi wakinena maneno sio hapa. Biblia mtu anapokuwa ameshakuwa mtu mzima hasa hapa na Kenya kwa wakina mama akawa hana jukumu la kulea watoto wengi wengi na nini anakuwa ni mbea mchongezi anayetoa kwa sababu ha, ha, hayuko busy Naumbea sasa hivi mahamia hata kwenye simu. naomba naomba naomba nini nini si, sina nini zaidi kwa ajili ya muda bado kuna hoja kwa hiyo tunapata tashira ya uzao na nini eh manake a, a, aolewe awe na watoto sio awe yule wana watu wanaitwa single mothers sikuizi asini sana ya familia unakuta mama narea peke yake au wakati mwingine baba analea pekeke si umba wa Mungu lakini sasa hivi imekuwa kama nani okay inawezekana mpata mtu labda uh, ana labda amefiwa labda hajampata mwenza labda uh, mwenza amemtorekeza amemkata wakati mwingine anaweza kukupata nje ya mapenzi yako lakini walio wengi ni walio penda wenyewe eh anaenda akishapata kazi yake akapata gari lake anatafuta ana, ana visa ana, ana, ili kusudi asi asiwe chini ya mamlaka ya familia ndio sio ndio yeah. e, amepata kazi yake mprugenzi siyo municipality wapi anaataka ana awe single mother ndio ndio wasema hao single mother ni nani single mother ni yeah. mzazi wakike kike naye peke yake ana, anakuza kitoto kimoja chenye ki, ki, ki, kinachoisha kwa kinacho kina shinda kinaangalia katuni Kijinga, ki kina kikiwa kisichana kinakuwa kisagaji kikiwa kivulana kinakuwa kishoga ndio dunia inayolelewa sasa hivi tuwe makini Mungu ameumba mwana na mke wasaidiani kualea watoto nipo watakamilika na of course Mungu zaidi sasa Yotakuwa bora zaidi lakini kama unaweza kuwa uko peke yako una mwingine mimi nasema Mungu ni baba wa yatima ni mme wa wajani Uke, uh, hata kama uko peke yako sasa katika ile eneo walete kwa Mungu uone kama utapungukiwa chochote lakini wakiwepo wote wawili na Mungu juu yake imekamilika zaidi eh Tudor sana eh ni na mambo mengi sana kwa mfano tunaona sasa kuanzia mstari wa naruka mistari si si ruke tusichoe soma lakini naishafanua kidogo chukua muda. Ukwazia mstari wa 7 mpaka kuna orodha ile ndefu ya majina wale. Uza, kila wazao waliozaliwa kutoka kwenye kwenye kwa mke wa kwanza lea waliozaliwa kwa I kwa Zilpah, kwa kwa Raheli, kwa Bilha wake wa eh, na vimada vimada vya, vya Yakobo na nini wale wote. Eh, yale majina, kwa mfano ukisoma kwenye mstari ule wa wa um, kwa hiyo tumeona jumla walikuwa sehemu nyingine unasema alikuwa 64, 66 sehemu nyingine unasema alikuwa na sita ni pale ambapo hajakutana haja na nani? Na Yusufu na watoto wake wawili. Kwa hiyo 66 kuongeza watatu Yusufu na watoto wake walikuwa tisa si ndio? Ukiongeza na Yakobo kwa sababu unasema alio tumboni wa Yakobo. Yakobo haweza kahesabiwa kwa watu walio tumboni tumbo ndo anakuwa sabini. Na, wame, na yakuba, wamisiri, wale wale na pekea, kwa Kwaana unasema anawataja kwa wote na Yakoba kiwemo na wale wa Misri unasema anasema wale walikuwa nasafini na Yakobo peke yake kwa anakuwa 60 siku. Kwa hiyo Bibi Pia Najua hesabu kuliko mimi na wewe. Eh. Eh tumeziona pale nne kasi umetenda. Eh. Kwa mfano ukisoma katika mlango wa 46 mstari wa 13 eh sina muda kwenda huko. Utaona katika ukoo wapo wa wa kina Isakari. Eh mtoto mtoto moja wapo wa wa Lea. Kuna mtu anaitwa Ayubu a e, au job ememona pale Mungu anakuonyesha hata anakuwa anakuonyesha tutakapo tuna kitabu cha Ayubu sio lazima awe ni Ayubu yule lakini inaonekana hicho kizazi huo ukoo ulitokea hapo Kwa hiyo so, tuliona pia kuna akina akina akina akina elifazi, mtemani alio kwenye kitabu cha Ayubu tuliona mwana, kwenye mwanango wa 36 akiwa anaonekana ni uzao uliotokana na nani mtumishi nahesao kwa e, hivyo unaona kwamba Mungu anaweka au kusudi haya majina ili kitujue, tuweze kuunganisha na kujua hizi habari. Lakini pia Mungu anataja majina yote haya kwa moja moja. Mungu anataka kutupa ujumbe mwingine kwamba Mungu anakufahamu wewe na mimi moja moja kwa majina. Alimwambia msa anasema wewe Musa, ninakujua vizuri na ninakujua kwa majina. E, jamani fanya bidii Mungu akujue kwa majina. Na Shetani akujue kwa majina. Eh wana wa skeva kwenye mrango wa 10 cha kitabu cha cha matendo asante wa eh walitaka kuanza kutumia jina wasiojua jina la Yesu wakasema kwa jina la Yesu yule anaye anayehumbiriwa na Paulo hamjijini Yesu wa wapi namna radi wamemsikia Paulo anamtumia wa em toka wakataa kuanza kama vile toka ile ya, ya makanisa yetu ya, ya yale ya Mwendokasi li, yale lile li, li, pepo likawaambia wa, Paulo tunam Yesu tunamjua Paulo tuna, ninyi ni akina nani? Sisi hatuwajui tunamjua Paulo. Shetani anataka kujue na Mungu akukjue. Eh, lazima adui akujue na rafiki akujue. Kuna mtu anakuta hajulikani kwa rafiki na wala hajulikani kwa adui. Mungu anataka tuwe wazi wazi, tujurikane. sina maana kwamba tunahubiri adui lakini hata adui Yesu ni, ni shetani basi. Mungu anawajua watu wake anawataja majina anaweka kwenye kumbukumbu ya kitabu chake kuanzia mtoto mdogo mpaka mtoto, mtoto wa kwanza mpaka mwisho na na uzao wote ni taswira ya kwamba Mungu anajua watu wake hata idadi ya nywele zako anajua zimesabiki eh. Kuna vitu vingi emwa nilikuwa naongelea familya kidunia mataifa yenye nguvu duniani ni mataifa yenye watu wengi sasa hivi tunategemea China na nisaipa ina, Marekani kachakachak eh japo naina inashuka, inashuka lakini baadaye itaendelea kuwa na watu hein? sasa wao wanakuambia mpungue pungue lakini wale ambao ni wengi china india brazil unaongelea watu milioni 300 na kitu lakini nchi ndogo kama Tanzania mkifika 60 wanasema inabidi uh, shirika la afya duniani lije anze kwa choma mabinti eh, nani contraceptives dawa za kuzuiao um, wame, wame, wanaongezeka wamezidi wao wako bilioni idadi ya wahindi wanaoyeshindia India, ongelee wa china ni kubwa kuliko idadi ya watu weusi wanaoshu kwenye uso wa dunia lakini nakwambia tanzania wamezidi na mtu akitokea kana anapingana nao anaonekana ni ta, ta, tahira wao wakubwa wa e, taifa linaloongoza sasa hivi kiuchumi Afrika ni ni si Nigeria kwani kunaanisha tanzania taz, taz, ni nigeria ukubwa kiografia kwa kwa nukta fulani lakini Nigeria iko mbali kuliko Tanzania kwa sababu ya wingi wa watu. Sasa watu wanaoleta faida watapatikana kwa mpango wa dunia huu kama sio kupingana kabisa. Na ukiona ndivyo hivyo kuwa Misri. Yaani e, tuta actually e, kwenye hoja e, nime kwa hivyo nimeungana nimeongosha hoja ya ya uzao na, na hata wingi wa watu na na, na vitu vimeungana katika hiyo hoja eh. Kwa mfano jo kufundisha hiyo somo nina kai wenye mtandao ninaohusu mabau za uzazi wa mpango na ninapataka wenye mtandao lakini ni nikusea tu kidogo nasikitika kuomba sina muda wa kutosha muda unaniacha eh Tanzania tu asilimia ya ardhi ya Tanzania iliyotumika kwa maendeleo bado inaonekana tuko kwenye wa 15 eh na unaweza kupima wewe toka hapa tu kwanza hapa tunapoishi sisi tunaishi Mbezi angalia tu idadi tu ya, ya mapoli ni mjini lakini mapoli baada ya sasa sogea mbele kidogo kabla hajafika Morogoro unaweza kutembea kwa kukutana na ya yani majambazi wanateka alafu na mwambia ahumeshazidi majambazi huko polini unaweza kutoka mkoa mpaka mkoa usione nyumba alafu naambiwaumeshazidi mpungue jamani nani anaweza ahisi kwamba sio uongo uongo ni <laughs> uongo ni uongo na hili sio swala la wanawake na wana peke yake ni ni wanawake na wanaume kule ni kazi ya wote. Kuzaan kazi ya wote, kuleniweza wote. Ten, sasa ukitaka kusema habari za hamsini kwa hamsini ndio hapo ndipo 50 kwa 50 inapofanya kazi. 50 kwa hamsini Lakini wameacha hiyo mzingo 50 hiyo imeshakuwa ya either wananaelewa baba au na mama 50 kwa 50 imebaki sema ambapo Mungu alijapa sema. Eh nenda ukitausikia za 50 kwa 50 nenda kasome e, ya nne moja. nenda kasome ya nne moja na ya Isaya 3:12 kujifunza maneno yaliyo kwa pale sina muda wa kuyagusa. dunia nzima inaonekana kwa wastan sehemu ambayo e, imetumika kwa maendeleo ambayo haiwezi kupokea watu wapya au familia mpya na nini au u, watu wa kuiendeleza pamesha endelezwa sita tu pekee yake duniani kacha bahari na nini yani ile ya, ya ya dry land au mchikao <coughs> lakini tuambiwa eh tus, utaambiwa tutende tutafikia kumbukumbu kumbukumbu kumbu, kumbu, tufunge hiyo utaambiwa dunia imeshazidi na actually utafiti unaonyesha kwamba sio utafiti utafiti wa kiroho kwa nini watu wanaangaika sana na ku, kuizuia dunia isiongezeke ni kwamba wale watu wanawi, wanawi, Mungu Kwenye hisabu ya Mungu hii dunia itaondolewa, itazehe, itapisha. Lakini watu wa duniani wanadhani kwamba wataishi milele. Ni sana mtu unataka unahisi utahitaji kitu kwa muda mrefu unakutumia una pole, pole kwa sababu unahisi utahitaji kwa muda mrefu. Siji kama tunaelewana pale. Eh kwa hiyo wanadhani kwamba wataishi milele, kwa hiyo ndiyo sababu wanataka isitumike tumike kwa sababu wanasema tutahitaji. Mungu nasema pana tazama nitaomba upya dunia nitaiondoa. Kwa Mungu leo sana nasema itumike iisha kwa sababu haitadumu milele na Biblia nasema. Naongea peke yangu jamani. Kama nisongee peke yangu tuwe pamoja. Kumbukumbu la Torati mlangu wa kumi. 10, sana 22. Eh, niombeeni naweza kumaliza sina na muda wa kutosha kabisa. Uvukumbu la Torati 22 na 10 22. Kumbukumbu la Torati 10 22 Biblia inasema. Sasa mwisho wa kumbu kumbukumbu la Torati 10 inasema baba zako walishukia Misri na watu sabini, na sasa bwana Mungu wako ameku, amekufanya kama nyota ya mbinguni kwa wingi. Je, Mungu anajisifia a Mungu a a aje kuhusu anapoongea kwenye mstari? Kuongezeka ni sifa au sio sifa? Ni sifa. Sifa kubwa na anasema ni kazi yake. Kupungua sio kazi ya Mungu, kupungua ni kazi ya mardha kuongezeka ni kazi ya Mungu. Anasema ile ile idadi ya watu 70 tulikuwa tunaisema ndipo anakuja kueleza sema kule amewaandika sabini Hiki kusudi tuwe tunajua ni ndio wangapi. Angeweza kusema walienda wote, lakini anasema pana tutawataja moja moja ili kusudi ni, ni, ni wajulikane. Alafu alikuwa sabini anatupa jumla ya hesabu yote ili usije hata waliorudi. Eh tutaona sihitaji kwenda huko kwa jina ya muda, lakini kusoma katika kitabu cha kutoka mtu tusome kutu tulikuwa kwenye tufunge hii hoja kwa hiyo hoja ya mwisho sitaigusa sana kwa ajili ya muda hem tu mbele mwisho wa mwanzo pale kitabu cha mwanzo mwishoni mwake kuna kitabu cha kutoka kutoka mlango wa, wa, wa kwanza mstari msura ya 7 binasema hivi kutoka mlango wa kwanza msura ya 7 anasema hivi na wana wa Israeli anasema na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi nao wakaendelea na kuongezeka nguvu na nchi ile ilikuwa imejaa nao. Je, Mungu anayesema katika sifa dunia itaona huo mstari wa sifa huu Hapana. Hapana. Mm -hmm. e, sasa tuna, tu angalieni tuna. Nani anadhani kwamba Mungu ashapabadilisha utaratibu baada ya uhuru labda Wa Tanzania au baada ya na Mungu ni yule ile. Tamini ndiyo sababu dunia haijatimika mpaka itakapochoma. Lakwa bado Eh iko ina nafasi nyingi. We tangu miaka ya 1600 tangu Mungu ambe dunia na uzao wote huu 1.10 asilimia pekee yake ndio imetumika. <laughs> e, eh, mia, sis, maesabu, ba, Apala, kwa hiyo Mungu alikuwa anajua lakini anakuambia sisi tumevika mahesabu ya usahihi tunaoa kwamba tunahitaji kusimama. Hapana, Mungu ndiye. Huwezi kupigia mahesabu mali ya jirani yako bwana. Hata siku moja hii mali ya Mungu ndio alipigia mahesabu na yuko sahihi. Hoja ya mwisho ya kufungia iko mshonini kabisa ma ile mistari ya, ya ya katikati tumeiona maana yake twende kwenye hoja ya mwisho ya kufungia inasema kuishi Misri lakini ukiwa umejitenga na wamisri kuishi Misri ukiwa umejitenga na wamisri kwa ulimwengu wa leo kwa mimi na wewe wa Kristo wa leo ni kuishi duniani ukiwa umejitenga na dunia Eh hem eh mlango ule wa 46 tupokuwa leo ndio ndio ndi, ndi, mstari yetu ya leo eh kwanza mstari tende haraka kidogo kuanzia mstari wa 20 shina... kwanza mstari wa 28 mpaka 30 ni, Yusufu ndo anakutana na babake hicho sikupata muda wa kuisema eh wana inakuonyesha urafiki uliopo kati ya wu. baba mzuri na mwana wake wanashikana wanasalimiana na mgeni wanaishinda hata kuachanisho kwa mda mrefu binafsi Eh lakini hiyo si taigusa kwa sababu amda nini Nano nani nifundishwe ilikuwa hiyo ni nifundishwe na kujitegemea lakini kwa kweli sina huo muda kwa sababu tutawaona wakiwa pamoja baadaye tutaikuta huko mbele twende kitu ambacho tutakiona kwenye tuanzie msana 31 eh anasema hivi kuanzia msana 31 twende haraka anasema Yusufu akamwambia ndugu zake na watu wa nyumbani mwa baba yake, nitapanda mimi ni mpashe farao habari, nitamwambia ndugu zangu na watu wa nyumbani mwa baba yangu waliokuwa katika nchekanani Kanani wamenijia. Na watu hao ni wachungaji, maana wamekuwa watu wa kuchunga wanyama nao wameleta kondo zao na ng'ombe zao na, na yote walionayo, itakuwa farao waita na kuwauliza, kazi yetu ni nini? Semeni watuma wako tumekuwa wachunga wanyama tangu jana wetu na hata leo sisi na baba zetu mpate ukae katika nchi ya gosheni maana kila mchungo wa nyama ni chukizo kwa WaMisri. Tunaona Yusufu hii, hii shira, ni tashwira WaMisri ni watu walikuwa wanaabudu si, Mungu wa, wa Biblia sio Mungu wao. Lakini Mungu anasema wa watu wangu waende huko. Anatengeneza mazingira Mungu mwenyewe ana anayetangulia anayefanya kazi hiyo ni Yusufu. ku ku, ku kuweka mazingira ya kufanya wamisiri misri wasi wasichangamane wasi, wasi moja kwa moja na hawa watu. Wamisiri walikuwa ni watu wanachukia wachungaji. Yaani mtu anayefuga fuga, fuga mchunga mchungaji alikuwa hakubaliki ndani ya wamisiri Sasa Yusufu Anawambia ni nini mkaliseme kwa farao ili kusuda aone sababu ya kuwatafutia nchi yenu na akawatafutia gosheni. sehemu nyingine nafikiri wanataleta eh, Ambapo ni sehemu kimsingi ndio nzuri zaidi. E, ya ya majani majani na nini e, kwa sababu shughuli nyingine labda sio za siyo za kilimo na nini. Kwa hiyo hawa kwa sawa, ni wafugaji eh sehemu za mashambani mashambani. Lakini ambapo kuna marisha ya kutosha na ndipo lipo Sasa taswira yake ni nini? Taswira yake ni kwamba ni makusudi ya Mungu. Atupeleke tuishi Misri. Tuishi duniani lakini akiwa ametengeneza mazingira ya kututenga tusi, tusichangamane na WaMisri tuko wote ndiko wazi na ndio sababu Yusufu anamwambia mumwa msifiche eh msimfiche farao anamwambia ninyi watu wanguji ili kusudi asemem hebu nenda mkakae pembeni ili kusudi muweze kuwa na uwezo wa kuwa peke yenu msichanganye na na dunia na nawaamishe hebu tueleke katika kitabu cha mstari mingi sana enawahili muda usha shaaisha kidogo lakini hatuna tunapowahisara eh Yohana 10 na 7 kwaana kuna saba kwa sote tulisoma mwezi juzi eh tulisoma naona 17 tulikamlea wiki 4 kusali ule wa 14 na sita 16 na nasema hivi Yohana 14 eh 17 14 mpaka 16 nasema mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia kwa kuwa ulimwengu si misiri Misiri wa, walikuwa wanawapenda wa, wangewapenda hao watu Mungu anatengeneza kwamba hata na mitume wake watu wake wanachukiwa wana na ulimwengu Eh anasema ulimwengu kawachukia kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Unatokea uishi ulimwenguni lakini usio wa ulimwengu. Eh kama mimi nisivyowa ulimwengu Kristo si wa ulimwengu. Anasema mimi nimetoka juu. Na ninyi watu wanaomcha Kristo, najua wengine hamtaona umahimu wa hizo neno lakini labda tuza tuzatu kumbukumbu kuna wakati utalipenda. utaliona umahimu wake. Eh, eh labda sio leo. Lakini anasema a, yes, anasema mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. maanake waache wakaye Misri. Siataka kwamba wa, wa, wasikae ndani ya Misri. Lakini nachotaka nasema bali uwalinde na yule Mungu, uwalinde na na ngoma za waMisri, na ibada za waMisri, na na pombe za waMisri, na mipira ya wa waMisri, na dunia ya, ya, ya, ya waMisri, eh, Watenge uwatenge. Biblia mstari wa 17 anasema uwatakase kwa mstari wa no, sita Anasema wao si wa ulimwengu kama mimi ni wa ulimwengu. Anasemao siwatoe duniani, wabatu, lakini wasiwe wamoja na ulimwengu. Pia nasema msifuatishe mfano wa ulimwengu huu. Eh? Anasema katika kitabu cha Wakorinto wa 2, eh mlango maksudi ya Mungu. Mungu anataka tuishi tu, tu na na walevi, tu lakini tusiwe sehemu ya kule. Na tusitamani tu vitu vya walevi. Eh? tusitamani vitu vya washiratu wazinzi wa wachawi wa, wajivuni watu wasiopenda maneno ya wa Mungu wavaa uchi wa, wa, wa, wa, wa, mimba wezi watukani wajivuni maneno yote hayo Mungu apendi lakini anasema sitaki utoke ukakae sehemu ambayo hawapo hii anasema ninyi nuru ya dunia sasa u, nuru itamunika ita ambapo hakuna giza lazima akuweke katikati ya giza ili nuru sasa wakristo wanafikia wanakaa katika giza wanakuwa giza kikozi giza eh? Nasema katika kitabu cha waokoa hoja tunayoangalia ndio ile hoja ya tatu. Sisi kama nieleza hoja ya tatu ni kwamba tunakaa katika dunia lakini tutengwe na dunia. Tunakaa mimi sisi tutengwe na na wa Misri. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlangu wa sita. usada wa kumi na saba nasema hivi, tokeni kati yao mkatengwe nao. Wakorintho wa pili sita kumi na saba. Tokeni kati yao, mkatengwe nao. Naasema Bwana, eh msiguse kitu kilichochafu nami nitawakaribisha nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike Mungu anataka eh tukatengwe nao katika mienendo. katika leo leo leo simu ya mkristo na si mkristo havina tofauti Tena mkristo anayeongoza na ibada anaongoza bana, bwana nzile ninacho jinsi present worship si vitogani Hao ambao anaoambia bwana wena yale yale yote. Na kuliko. <laughs> eh? Anasema eh? Kwa hiyo mlango wa 40 tunaona kwamba Mungu anatengeneza mazingira ya kuwatenga hawa watu. Mungu anatutaka tutengwe na dunia. Ukiamua kuifanana na dunia na kuwa same yake, utakuwa sio mapenzi ya Mungu. Eh? Leo hii ndivyo binadamu walivyo. Hmm? Eh, lakini pia tunajifunza kitu kingine naomba jamani msichoke labda utapata nafasi kusikia Kupata ujumbe labda utakuja kukuta nao binguuni kama utafika naamini utafika eh Mungu pia anatuonyesha kwamba kazi ya kuchunga chunga sio kazi yenye heshima Mtu anaye chunga chunga mifugo na nini anaheshimika Vile vile mvuvu haheshimiki Pia tunapata taswira kwamba dunia ndiyo na haipendelei Yaani inadharau na ku, na kutweza na kudunisha kudunisha kutweza kudharau hizi kazi nyingine kama za kuchunga. Lakini Mungu ndio analikuwa na sababu akasema viongozi wakuu watu wanaolisha nyumba yangu Sijawaita makuhani mapadri nimewaita wachungaji. Eh, vile vitu ambavyo dunia inavichukia nasema ni ni, ni ni machukizo kwa wamisri Mungu anasema hao ndio viongozi kwangu. Eh, na Mungu anataka tusijifiche. Na wana maana wa wachungaji wanaohubiri peke yake hapana na ongelea mtu yote ambaye ana jukumu eh, la la, la, la kondoo kwa sababu so, yule anaye wa naye ni kondoo vile vile wote wao ni kondoo na mimi ni kondoo eh, kwa sababu so, mchungaji wote ni moja ni Kristo jina la Kristo ni mchungaji ambayo, ndio jina linalochukiza wa Misri hawahitaji hawataki dunia vile vile eh lakini pia angalia wavu watu wa chini chini ndio E, e, e, kwa ajili ya mda tu eme sitaacha kusoma hii Mr. Em, okay, sina mda wa kwenda huko lakini ngone ni niseme. Luka mbili mstari wa nane Luka mlango wa 2 mstari wa nane tunaona kwamba Mungu alipokuja kuleta ujumbe wa kuzaliwa kwa Kristo, ile Kristo ndo anazaliwa, walipokea na kuanza kuungana na malaika na kuimba wimbo mmoja, walikuwa ni wachungaji walikuwa kondeni, Ndiyo sio? Ndio. E, lakini mimi siwezi kufanya hicho kwa sababu wachungaji walikuwa nadharauliwa, walikuwa ni watu wa kima cha chini. Eh? Anasema katika na na kina Petro Walikuwa ni wavuvu watu wa chini. Maana ni nini? Tusi Tusidharau hizi kazi dogo dogo. Mimi nasema leo hii nikutana mtu ambaye anaonekana nafanya kazi dogo. Kwangu hiyo nafikiri wangu kulikuwa yeye na yeye anaonekana ana kazi za juju. Kazi za juju atakuwa, kat, atakuwa kwa Herode. Atakuwa mwavangoza Herode. Atakuwa mwavazi marefu ya Herode. Eh? Atakuwa kwa, kwa Pilato lakini hawa wavuvu wa. hawa. Hawa wachungaji wa chini chini ndo atakuwa kina Petro ndo wale walio pungana na maraika na nini Mungu anatafuta hao watu wanaetu wadogo Mungu akikuwezesha ukawa katika hao wakubwa unajua mtu haumo katika cheo pamoja kwa pamoja uko katika moyo wake Daudi anasema mimi nilikijaangalia Sauli alisema mimi ni mdogo anasema nikaona si chochote mbele za Mungu Daudi anasema mimi ni nyoo e. semu mimi mdudu lakini haina kwa, sisi ni pia ni makuhana wa mbele za Kristo tukivalifa Kristo tunakuwa wakuhana wafami tukimvua Kristo tukaenda kwa nguvu zetu tunakuwa minyo ndio manake tunakuwa hawa watu wadogo wadogo ambao wametengwa kutoka Misri eh ukisoma katika kitabu cha wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 26 nasema kumbukeni nilipokuja kwenda kwaletaje njini na mpaka tukatengenza kanisa kubwa la uporinto si watu wenye cheo, watu wenye hekima watu wenye nini nitafuta hawa watu wa wachungaji chunga hawa haa wa, tuna petro petro hawa ndicho Mungu anacho ndicho Mungu, ndicho mungu jenga kanisa na mkindi pata jenga kanisa kama hili vile vile basi jamani tuashie hapa Mungu walinde na kuwatunza na pamoja nanyi Mungu awabariki tukutanishe kwenye ibada nyingine Mungu awarinde na kuwatunza katika jina la Mungu Baba amana nami, na mtakatifu nami amen